És ennek bizonyím már hat éve. És én még soha senkinek sem meséltem el ezt a történetet. Bajtársaim, mikor viszont láttak, örültek, hogy élve látnak, én szomorú voltam, de azt mondtam, azért, mert fáradt vagyok. Most már egy kicsit megvigasztalódtam, azaz még nem egészen. De tudom, hogy visszatért a bolygójára, mert mikor fölkelt a nap, nem találtam ott a testét. Annyira mégsem volt nehéz. És szeretem a csillagokat hallgatni éjszakánként, mint ha 500 millió csengettyű volna. De lám csak, van itt egy rendkívüli kérdés. A szájkosárról amit a kis hercegnek rajzoltam, lefelejtettem a bőrszíjat. Sose tudhatja fölcsatolni a bárányára. És én azt kérdezem magamban, mi történt a bolygón? Lehet, hogy a bárány megette a virágot. Egyszer azt gondolom, nem, semmiképpen sem. A kis herceg, mindig üvegbúra alá teszi éjszakára a virágját, és éberen vigyáz a bárányára. Ilyenkor boldog vagyok, és a csillagok mind kedvesen nevetnek. Másszor meg ezt gondolom. Az ember olykor-olykor figyelmetlen, és már is kész a baj. Egy este elfelejti föltenni az üvegbúrát, vagy éjszaka, nesztelenül kiszökik a bárány, és ilyenkor a csöngetjük mind csupa könnyé változnak. Nagy rejtelem ez. Mert ti is szeretitek a kis herceget, nektek sem mindegy, mint ahogy nem mindegy nekem sem, hogy valahol a mindenségben ki tudja hol, ki tudja merre, egy bárány, akit nem is ismerünk, lelegelte egy rózsát, vagy sem. Nézzetek fel az égre, és tegyétek fel a kérdést. Megette, vagy nem ette meg a virágot a bárány? és az szerint, igen vagy nem, meglátjátok, egyszerre megváltozik minden. És soha egyetlen fölnőtt se fogja megérteni, hogy ez milyen rettentően fontos. Számomra ez itt a világ legszebb és legszomorúbb tája. Ugyanaz a táj, mint az előző lapon, de még egyszer lerajzoltam, hogy meg tudjam mutatni. Itt jelent meg a földön, s aztán itt tűnt el róla a kis herceg. Tanulmányozzátok Figyelmesen, hogy biztosan ráismerjetek Ha egyszer Afrikában Utaztok a sivatagban S a netán arra visz az utatok Kérve kérlek Ne siessetek Időzzetek el egy kicsit ott Pontosan a csillag alatt ha akkor Egy gyerek lép hozzátok És nevet És aranyhaja van és nem felel, ha kérdezik, nyilván kitaláljátok ki az. És akkor aztán legyetek kedvesek, és ne hagyjátok, hogy tovább szomorkodjam. Írjátok meg nekem, hogy visszajött. Vége